Az ügyvéd önkéntelenül felengedett. Nem sok ember akadt, aki előtt kevesebb titka lett volna, mint Geszt, és abban sem volt biztos, hogy azt a keveset sikerülte titokban tartania. Gesz gyakran találkozott a doktorral, ismerte pult, és aligha fordulhatott elő, hogy ne hallotta volna Hyde nevét a házban, tehát nyilván levont bizonyos következtetéseket.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 A minden itt gondolta és érezte, hogy erejében megfagy a vér. Henry Jekyll levelet hamisít egy gyilkos kedvéért.